hole cool. שבחיטה, שבחיטה, אבל זה לא משנה מה שיקרה, זה הכל אותו דבר. הכל מינג'ה, זאת אומרת יא, זאת אומרת אלוהים, הכל מהקדוש ברוך הוא. הכל אותו דבר הוא אמר גם. אנחנו נתווכח איתו, אנחנו לא נתווכח איתו. אתם במעדן גבינים, זה היום, זו השעה, אלה האורחים. אהרן הורג. אני כאן, אמירה כאן. יוני בא גם כאן. אני כאן, כן. אתם יודעים, יוני כמו אלי פיחמן, הם, הם אפילו לא עורכים באלף, הם כבר יותר עורכים בעין. חבר צוות. <חש> בתוכנית הזאת. <חש> והיום, זאת אומרת, לא צריך סיבה כדי שיוני יבוא לכאן עם, עם תקליטים, אבל הפעם היא הסיבה, כי סיבה, אתמול, <חדשים> אתמול <חדשים> הייתה... היה יום הולדתו של יוני. שלי? לא, לא שלך. עד עכשיו התכחשתי. כן? Okay? <laughs> של משה. אתם מבינים, הוא, הוא מנסה להסתיר פה כל מיני עובדות שאי אפשר להתכחש אליהן, אבל uh, הוא כבר הזדקן בשנה. יש גיל שמעבר לו, אתה אומר, הוא לא התבגר ושהוא הזדקן בשנה. אבל גם למשה אהרונסקי היה אתמול יום הולדת. והוא, והוא, והוא הצהיר בשנה. כן, כי מגיל מסוים, מגיל מסוים אנחנו מצעירים. טוב, אז אנחנו חוגגים מזל טוב, זה אמירה אמרה לי להגיד מזל טוב. מזל טוב לירן, כמובן. כן, כן, תוויזקי, אני אביא. תכף. רמתמטי. העוגה בחוץ, שמת במקרר? לא, נתתי לה קצת, אתה יודע, להפשיר. אנחנו לא רוצים לאכול עדיין קרח. הבנתי, עוגת גלידה. זה לא גלידה, אבל עדיין, היא באה ממקפיאה. כנראה שהיא... אז חוץ מהעוגה, זה... יש גם ממתקים פה בתוכנית, ממתקים אחד-אחד, כי יוני הביא לנו הוצאות מחודשות של תקליטים עבריים. הכל טרי מהתנור. כן, הכל, כל ההוצאות פה ביחסית הן מאוד מאוד חדשות. כמובן, הוצאות של השנה, חלק ממש ממש טרי-טרי, כמו בעצם האלבום ששמענו עכשיו של שוטי הנבואה. שבעצם סוף סוף הוציאו את האלבום הראשון שלהם. אלוויניר כחול. ויניל. כן, ואין ספק שאנחנו רואים לאט לאט, <אז> עם ההדפסות החדשות, גם השתכללויות, תקליטים צבעוניים, הפעם גם השקיעו, יש להם בעצם בלייבל, אתה רואה את הסוף סוף את השירים, אתה לא יודע, אתה מוציא תקליט ולא יודע מה, איזה צד אתה או מה, איזה שירים יש לך באותו תקליט, יש אינסרטים מעניינים, זאת אומרת... אתה אומר שהם מקבלים סוף סוף תמורה לכסף. אני חושב אחרי כמה פעמים שהערנו להם בכמה תוכניות שעשינו עם בעיות קשות של הדפסות, שבוא נגיד נראה כאילו חסכו. אתה אומר הם הקשיבו. יכול להיות. הם הפנימו. יש מצב. הם עשו דבר יפה מאוד. הם סימנו, מי ניגן בכל אחד ואחד מהקטעים. יפה נורא. מעניין מאוד, הם עשו פה מקרא. כדי שידעו מי... זה מין אקסל כזה. כן, יפה מאוד. אגב, לי זה מזכיר קונסולה. נכון. אתה יודע, עם הפיידרים על ה... נכון. יפה מאוד, הדבר הזה. כן, והשקיעו באמת בעטיפות ובחומר משובח. מעניין שאליקון עדיין קשור לזה. אליקון הם העיקרים שמדפיסים היום. פה בעצם את ההוצאות הישראליות. לא עם משהו בארץ שמדפיס, רק בחו"ל. לא, לא, בארץ, התחילו בארץ לפני שנתיים. הם כבר עכשיו... אני חושב שהליקול נשארו החברה היחידה הוותיקה עם מפעל. כי אני לא יודע מה קורה עם NMC. נכון, הם פה בחולון, הם עם מפעל. וכל עוד היו תקליטים, אחר כך הם זרקו את הדפסת התקליטים. אני לא בטוח שהם זרקו, אני חושב שהרי הם בעצם... אני אצלצל לרוני פעם, אני אשאל אותו. ההמשך של איסרפון. ואיסרפון היה מפעל ליצור תקליטים. נכון. אז uh, היא טבעי שהליקון ידפיסו במכונות שלי ספונה שלהם, <אח> מה עם NMC? עכשיו, גם NMC, אני יודע לא... שהם מדפיסים השאלה, הם באמת מדפיסים... כאן בארץ? לא בארץ? זהו, שאלה NMC טובה, לא... אני לא, לא יודע. שאליים, uh, אני לא חושב שאין להם... אני יודע שכן, אגב, כן? נכון, היית, אתה יודע, שלא היה תקליטים, הפיקו להדפיס פה תקליטים. Uh, לפני שנתיים, כשהראו שהטרנד הזה הולך וגובר, ובאמת נהיה ביקוש אדיר לתקליטים, מאשר לשאר הדברים, שאר המדיות, uh, אז... הליקון החליטו שהם uh, מדפיסים בארץ, יש סיבה ויש מספיק, מספיק ביקוש כדי לפתוח מחדש פה את הייצור להדפסת הוצאות בישראליות בארץ. כן, תראה, אני צריך להזכיר שבעצם uh, בשנות ה-60, ה-70, ה-80, שלוש חברות הדפיסו כאן, שזה נכון, הליקון, נכון, CBS, שאחר כך הפכו לNMC נכון, ועד ארצי. נכון, נכון. עד ארצי, NMC, בלעו אותם, נכון. כן? ו... אבל אני לא יודע אם הם לקחו את המכונות. שאלה טובה, אולי גם באיזה מוזיאון כמו שלך, משה. כן, אני צריך לדבר עם רוני בראומן, באמת. טוב, אנחנו עוברים לתקליט השני, שהוא של אתניקס. אז בואו נספר משהו. אז גם התקליט השני, ההוצאה בעצם מחודשת של האלבום מסאלה, שאגב כבר יצא בתקליט, הוא לא שלא היה תקליט. אבל זה בדיוק דומה בעטיפה, זאת אומרת, הם לא שינו. העטיפה יותר... רציתי בבית או את, או ה... כן. את המקור, כן, את המסע כן. לה המקורי, או כן. דבר, לא, פלושי. אגב, גם לי יש את המסע המקורי. אה, עשו לו, כמובן, התקליט צבעוני גם כן, כן. הוא, הוא אדום. Mm -hmm. תקליט מאוד מעניין. השאלה uh, הטובה תהיה, בואו נראה איך האיכות שלו תהיה לעומת המקורי שאנחנו היינו כן. רגילים <laughs> אליו. <laughs> טוב, אתה התעקשת לשמוע שיר שהוא דווקא מהפחות uh, מוכרים כאן. נכון, אני לא, אמרתי לעצמי, לא נלך על הקלישאות הרגילות כמו מסע, כטורנם אסאללה, כתם הפרי. בואו נלך למשהו קצת יותר מעניין. Uh, יש פה הרבה שירים יפים באלבום הזה. <laughs> מה זה, הילולה? <laughs> הילולה. <laughs> אז אמרתי, ניתן כבוד גם לשיר שפחות uh, היה מושמע, אבל... <laughs> ל... בואו נשמע. יאללה. טוב, אתניקס אה, מסיים את הסיבוב שלו כאן. ועכשיו לחתן השמחה השני שלנו, מוישה. כן. אז אה, שלפת תקליט שאתה רוצה להשמיע. כן. אריאל זילבר. כן. וזה תקליט מיוחד. נכון. ספר, ספר למה הוא מיוחד. כי זה בעצם תקליט שנתנו אותו במתנה, את התקליט הזה. וזה היה בגלל אירוע מיוחד שהיה באותו זמן, וחילקו את התקליטים האלה. אז אני אה, לא זוכר מה היה בדיוק האירוע, אבל אני קיבלתי אותו אה, בגלל האירוע המיוחד שהיה אז. מה היה באירוע שהיה? כלל האירועים שכבר היו בארץ מאז, אה, מאז 1948, <laughs> אני לא יודע מה היה. כן, אבל זהו, זה היה מעניין. אני חושב, לא. מעבר לזה, יש עוד משהו מיוחד. אני חושב שזה... 10 אינץ' האחרון שיעוצי. שיצא אז, אז. בשנות ה-80, כי לא היו מוציאים... נכון. כלומר, בשנות ה-50 וה-60, uh, התקליטים, תקליטי ה-10 אינץ', היו מאוד פופולריים בארץ. מאוד מאוד פופולריים בארץ. ואז, שנות ה-70, כבר לא, שנות ה-80, כבר, כבר לא, ואז פתאום התקליט חיפה שולפים... את הפורמט הזה, שכולם חשבו שהוא נעלם מהשטח, מה זה יפה. בואו נשמע. יש לי כאילו עוד כמה תקליטים טובים כאלה בבית. כן, כן, כן, יש הרבה. שנות ה-70 דווקא היו למעט. ב-70 אני לא בטוח. ה-60 היו מאוד מאוד הרבה. תקליטים כאלה 50, ב-60... Uh, הדודאים הוציאו את הראשון שלהם על, uh, על עשרה אינץ'. יכולתם לדבר על, ישראל, על הישראלים. ישראלים. כי לועזי יש, היו לא מעט. Uh, כן, אני יודע, יש, אתה, אתה יכול למצוא דלידה וקומפניון דה דל לה ועוד הרבה מאוד בעשרה אינץ'. Uh, אבל ישראלים, בשנות ה-80, אני חושב שזה היחיד, העשרה אינץ' היחיד שיצא בשנות ה-80. Uh, אפשר לחפש, לבדוק, אולי אני טועה. לפעמים אני טועה, מה אני אגיד לכם? בוא נשמע. כל אחד יכול לטעות, זה בסדר. אהה. לא, מה שאתם צריכים להגיד זה, אתה אף פעם לא טועה. בדיוק. אם אתה רוצה לבוא לפה עוד פעם, כי אנחנו נשמע, אנחנו נשמע את אני שוכב לי על הגב. אתה יודע, זה מתאים עכשיו. בגיל, בגיל אתה אומר. טוב, אני מאחל לכולנו שתמיד נשכב על הגב, אבל בכיף, לא בגלל נסיבות אחרות. בדיוק. <מביטה> לתקרה, רואה I'm just like a man Without being or not being I'm just a man Without anything that I can To die and to die Without a fever and a man I'm just a man Like a man on the world היו לי פעם עקרונות, מכרתי את כולם, עסקה מוצלחת בשבילי, טובה גם בשבילה. עכשיו כשבוא נשאר יותר במה להאמין, אני שוקע לעתים. על מי. <laughs> בלי להיות או לא להיות אני פשוט ישנו בלי שום דבר אשר כדאי אה, אה, למות למענו בלי תקווה ובלי יאוש אני פשוט צופה כמו תייר על העולם אז אני שוכב לי על הגב, מביט על התקרה, רואה כיצד חולפים ימיים, אה, אה, בבט על הגמורה. אני שוכב לי על הגב, חושב חולם ושק, והחיים יפים יפים. כמו יפים, יפים. ממש כמו מחזה, והחיים יבים יבים, ממש כמו מחזה. אריאל זלבר סיים חלקו בתוכנית, מה אתה מביא לנו... ירדויות יותר <דק> מוישה, לך <לח> <אז> תביא עוד משהו, מה, <דק> לא, לא <אף> נשאיר את הקוריוני, <אף> זה, זה, זה בלתי אפשרי <אף> <ותשמע, הובי כזאת אף> ככה. תשמע, הוא הביא כזאת כמות נכבדה מאוד נכבד, של <אף> תקליטים <אף> חדשים, אנחנו נפריע לו לשמוע אותם? לא, בשום פעם אנחנו נביא, נפתח את שומקום של אביב גפן, הוצאה חדשה, גם כן, שיצאה לאחרונה, לגבי תקליט. מה נשים, רצועה ראשונה? לא, אנחנו נשים בצד ב' רצועה אחת לפני האחרונה. תוכל לחשוב את זה? אחת לפני האחרונה. כן. למה אתה מאתגר אותי? אתה רוצה או שאני אבוא לה? שאני אבוא. בשביל מה יש לנו את המפיקה? באמת. אם לא, יוני יבוא ויסדר את הכול. בדיוק. ואם לא, אנחנו נשמע את מה שאנחנו שומעים. נכון? תגיד להם, תגיד להם, ויניל אדום בעיה. אבל גם תשים לב פה במקרה הזה שבחברה שהתפיסו. או מי שעשה את העטיפות ואת הלייבל, לא רשמו שירים על הלייבל. פה נתנו לנו, אתגרו אותנו למצוא איפה השירים בעצם בתקליט. אז, אז אתה אומר, אנחנו מהמרים, כן? ונראה מה יהיה. נכון. אוקיי. נפעיל. בוא, תכף נשמע. בוא נשמע. תכף נשמע. וואלה, כלת בול. כל הכבוד לאמירה. אז מה אנחנו שומעים? מלאך של אביב גפן. מלאך של אביב גפן. Ba arche preamps, Troc Sher Turbap Rocky G masuk to Rjuk Jakub це lush hi k trzeba time my life הספיק לכם אביב גפן אחד, אז הנה יש לנו עוד אחד. כן, עוד הוצאה בעצם, אביב גפן היה עסוק כנראה השנה בלהוציא את ה... או לחדש בעצם את האלבומים שלו, מה שיצא בזמנו. הוא צריך לתרסים. לעשות משהו בין הפרסומות ל... ובין ל... המחאות גם, כן. אבל כן, אביב גפן שלוש גם כן יוצא על תקליט, הוצאה מחודשת, תקליט מאוד מעניין, גם... בצבע מאוד uh, מעניין ומיוחד. אפור. אפור כזה, עם כתמים, או גלים. אבל uh, סוף סוף, במי... בשונה מ... מאלבום ששמענו, דווקא פה הדפיסו את זה כמו שצריך, עם לייבל, uh, עם uh, שירים, בכל צעד. אז uh, כן, בוא... אז הנה אביב גפן. לא, לא, תוריד את המחט. <laughs> חלק <laughs> מהדברים, כן. Uh, uh, אתה יודע, אז אתה עושה לי את זה כל <laughs> פעם אחת. <laughs> <laughs> טוב. תוריד, תוריד את המחט, שאנחנו נתחיל לשמוע. זהו. אני מכוון, אתה יודע. אתה מסיים את תפקידך בזה שאתה מכוון, אבל אתה לא מוריד את המחט. אה... אחלה. בסדר, בסדר. פגשתי המרגן שקרן. פגשתי המרגן שקרן. זה כבר התחיל טוב. זה כנראה מסיים את השיר האחרון שלו. כן. הכל באשמתך, אני אומר. נעביר, הפעם היה... אני לוקח אחריות. הפעם הוא לוקח אחריות. לא, זה לא, לא, היה לא היה זה היה כבר ייגמר. זה כבר ייגמר ואנחנו נעביר את הזמן בדיבורים על הגיל שחולף לו לעיתו. לא גם אביב גפן חולף לו לעיתו. לא נכון, לוקח נכון. לו זמן עד שהוא מגיע ל... לשיר השני. דרך אגב, אתה מכין לנו איזושהי הפתעה אחר כך עם את... כל הדברים ה... מכל הווינילים יש גם איזשהו משהו דיגיטלי שמחכה לנו פה עוד דיגיטלי מעט. דיגיטלי שיהיה לאחר מכן גם וניל. זה... זה... נכון, זה, זה דבר, מאוד זה. חשוב. נכון. זה מאוד מאוד חשוב. אבל סוף סוף אביב עכשיו התפנה, זה מגיע לפצועה ש... שחיפשנו. כן. אנחנו העברנו את הזמן בדיבורים. נכון. בסוף, בסוף זה מגיע. הנה. או. יפה. זה נשמע כאילו קצת עקום. פיץ'. כן, מה שיש לו פיץ' או משהו שם? לא, לא, זה נשמע כמו עם פיץ'. כן? זה נשמע. נכון. זה נשמע. מאזינים ומאזינות יקרים, לפניכם אחת התקלות הידועות כ... האם, האם יושבת טוב? האם המשקול מסודר? האם הרצועה... התקליט זה הרצועה, התקליט, זה התקליט. לא, יש גם את גומייה. הגומייה. טוב. עכשיו בסדר, לא? נכון, נכון. כי תשען את הפיצ'ר. לא, אני חושב שהמשקולת כאן בעייתית. תכף נראה, לא, הקודם היה בסדר. שומעים, שומעים, יאללה, בוא נשמע. כן, יהיה מעניין. כן. me when my will ואם את רוצה לפרוח, תברכי כי הכל נובל אצלי ואם את רוצה לשמוח, תברכי כי כל כך מטריד אותי מה זה להיות Uh, עכשיו, תראו, אני רוצה לתאר לכם מה הולך פה באולפן. יש המון אנשים, יש מאוד מאוד מאוד uh, לחץ כאן. כי uh, אמרנו שיש לנו משהו גם בדיגיטל להעלות, אז מי שמנסה להעלות לנו את זה בדיגיטל, זה ידידנו רובי רבינוביץ', הוא מומחה בדיגיטל. תשמעו, צריך מומחה לדיגיטל, אין בעיה. Uh, אנחנו נשמע, uh, את הכל בגלל ג'ני. אז זהו, אנחנו נתחיל בעצם עם הכל בגלל ג'ני, להקה צעירה, חדשה, שדי פורצת בתקופה האחרונה. היא הוציאה סינגל חדש עכשיו, כמובן סולנית הלהקה, ג'ני פקמן, ועשיתי גם איזושהי הפתעה ודיברתי עם ג'ני הבוקר, ואמרתי לה אם היא מעוניינת לבוא בעצם להצטרף לשידור. אז בואו נשים את הסינגל שלה, ולאחר הסינגל אנחנו נערוך איתה שיחה. ג'ני, מה שלומך? שלום, שלום. חב, חבל משמע? שאת לא באולפן. אנחנו נכון. כאן אנחנו כבר כל כך צפופים פה, אז, אז, <laughs> אז אם היית פה זה היה עוד יותר שמח. נכון, <laughs> נכון, נכון. אני רגע לפני הכול חייבת להגיד המון מזל טוב כפול. מזל טוב, משה, מזל טוב, יוני. תודה רבה, רבה תודה רבה. <laughs> <laughs> אז הנה יוני <laughs> נמצא כאן, ויוני, אתה רוצה להחליף כמה מילים עם ג'ני? אנחנו יצאנו לדבר לא מעט פה בפטיפון, או... בוואטסאפ, פייסבוק, אז ג'ני, קודם כל ברוכה הבאה, חבל שאת לא באמת פה איתנו פיזית, אני מקווה שזה יקרה אגב בפעם הבאה. אני אשמח מאוד, אשמח מאוד, אני חושבת גם שבפעם הבאה אנחנו צריכים להרוויח את זה, ואז אני אגיע עם גניל, עם תקליט משלי פיזי ביד. זה בוודאי, אנחנו מחכים לתקליט שלך, קודם כל עותק. מוקדש לי, כמובן, זאת אומרת. ואנחנו נעשה על זה טרק בי טרק של התקליט. יואו, איזה תענוג. אני חושב שבאמת זה יהיה מאוד מעניין, כי מי שישמע את השירים של קובי גלג'ני, בהחלט התאהב בהם, באמת אחלה של שירים, אחלה של מוזיקה. תודה רבה רבה. וג'ני, אנחנו נשמח שטיפה תדברי על... באמת על הלהקה, קצת מה להקאוס. קצת על חברי הלהקה, הכלי המיוחד שאתם בעצם שילבתם עם הלהקה. אוי, oh yes, אני אשמח לספר. בעצם אנחנו חמישה חבר'ה, יש לנו את גל זילדרמן על הכלי המיוחד, תכף אני אספר עליו. יש לנו את ולאד פוזיילוב על הגיטרה החשמלית, ארי דורות על הבס, ויניר מימון על עצבים. הכלי המיוחד של גל הוא צ'לו חשמלית. רק הקמנו את ההרכב, והיה לפני יותר מעשור, תקופת רימון, למדתי ברימון, ככה הכרנו שם את הגלגול הראשון של ההרכב, ואמרתי לעצמי, אני רוצה לעשות רוק בעברית, רוק אנד רול כזה, עם היסטורצ'נים והכל, ועם צלו. היה לי בראש בתור ויז'ן ספוקליפטיקה, את החומרים של הירשת פעם. הקליפ, הקליפ הוא מעניין. כן, כן, הסינגל הזה, הקליפ שלו הוא בעצם בינה מלאכותית, שככה שילבנו רוק אולד סקול. כאילו, הוא דפתור שני מכל הדבר הזה. זה מזכיר לי איזשהו סרט מופרע של ג'וני דט. קול, קול, קול. זה קטע, הסיפור של הבינה המלאכותית היום, שזו טכנולוגיה מתפתחת. אז מצד אחד היא נורא מגניבה ויש לה מלא יכולות, מצד שני את אף פעם לא יודע מאה אחוז מה יצא, מה היא לך, מה היא לך. אז ככה הופתענו מכל התהליך הזה, זה נורא כיף לעבוד על זה. השילוב של אולד סקול עם בינה מלאכותית, הכי היה לי יפה, אז עשית לנו פריוויו לתקליט. אוי, אוי, סינגל מתוכו, אנחנו מקווים שככה בתחילת השנה יהיה לנו תקליט ביד. כן. Okay. ו... ו... ועד אז יהיו עוד סינגלים, ועד אז יש לנו גם מופע השקה, ממש ביום ראשון הקרוב, mm -hmm. בשבוע. באיזה okay. מקום? אז זה קורה בבית היוצר, יום ראשון הקרוב, השלושה בספטמבר, זה יהיה דאבל פיצ'ר, שתי השקות בערב אחד. עם רבית סלמון והרכב החדש שלה, ואיתנו. יפה מאוד, ג'ני. אז אנחנו מצפים לתקליט שלך, ותודה שהיית כאן איתנו. זה כיף, זה כיף. המון מזל טוב והמון תודה. תודה. תודה רבה. רבה. אז תודה לג'ני, ועכשיו אנחנו הולכים לשמוע תקליט שהוא בגודל של... 12 אינץ', אבל הוא מנגן לנו על 45. נכון. אז אנחנו, והוא צהוב. נכון. צהוב. ירוק? רק צהוב? משהו כזה. שמת את זה אמנם ב... מה אכפת לך שנשמע את צביקה פיק? לא, להפך, דווקא אותו התכוונתי לשים גם. אה, נו. בסדר, לא? יאללה. קדימה. לא, אותו טיפה אחריי, אבל בסדר, תשאירי את זה. אלבום חדש, אלבום חדש, תוצאה חדשה של דיזינגרוף 99, שלושה תקליטים על 45, שכמובן אומרים מסלילים. טוב, אז בואו נשמע. יאללה. זאת רק מסיבה, צדיקה פיק, אנחנו מורידים את הדבר הירוק הזה. ירקרק. צהוב, לא, צהוב, ירוק. ירצב. ירוק בקבוק? מה זה ירוק בקבוק? זה ירוק okay. הה. זה, זה תלוי במתבונן. מה זה ירוק כי? <laughs> טוב. טוב. אנחנו עוברים לכתום. עוברים לכתום. מאותו, מאותו בעצם... אז בואו נספר על המארז הזה. אז יפה, זה מהר אז uh, חדש שיצא עכשיו, אפשר להגיד לפני חודשיים, אני לא טועה, של דיזינגוף uh, 99. כאילו, דיזינגוף 99, הפסקול יצא כבר בתקליט, בזמנו. Mm -hmm. uh, יש עוד, היה עוד תקליט. יצא בשני תקליטים. נכון. יש עוד uh, בעצם תקליט שפחות uh, הכירו אותו, שבעצם שכ... היה יותר שירת דיסקו, הפסקול, כאילו, כל מה שקשור היה בדיסקו שם, ש... שהיה ברקע של הסרט, וקראו לזה דיסקו 99. והוא יצא במקור גם בוייניל צבעוני. נכון. ומה שעשו עכשיו, פשוט החליטו לאחד, לקחו את התקליט של הפסקול דיסינגוף 99, לקחו את הדיסינגוף 99, את הדיסינגוף 99, בעצם הקליטו אותו, הדפיסו אותו בשני תקליטים, בגלל מהירות 45, והוסיפו לזה בעצם את התקליט של דיסינגוף 99. כולם צבעוניים, מאוד מיוחדים, נראית גם הקפסה מאוד משובחת, ושמענו את ה... בעצם פסקול שאנחנו מכירים, השירים המוכרים שאנחנו רגילים לשמוע, עכשיו אנחנו נשים את התקליט של דיסקו 99. קייבורדמן, אריק רודי חלב השלום. קייבורד מן, אריק רודיך, דיזינגוף דיסקו, 90. דיזינגוף 99, ואנחנו עוברים עכשיו לעוד אה, ריליס חדש, אבל אנחנו נשמע את הריליס המקורי. נכון. את משינה. והמפלצות. מפלצות התהילה. Mm -hmm. תקליט אה, יקר. כן, יש לו היום, אה, מתברר, אה, היה לו עוד לא מזמן, בעיקר ביקוש מאוד מאוד גבוה. لي. לתקליט הזה, חיפשו אותו לא מעט אנשים, והמחיר שלו באמת מאוד מאוד גבוה. לאחרונה יצא חידוש שלו במחיר הרבה יותר שפוי. אז יכול. אתה אומר שאני הפסדתי כשלא מכרתי את העותק המקורי. אני לא יודע אם הפסדת, גם אני לא מכרתי ולא רצתי למכור, אבל אתה יודע. בסופו של דבר, לדעתי, הוציאו לכל, כמעט לכל דבר, חידוש כזה. כזה או אחר. אם כבר התחילו להדפיס פה, זה באמת, הם להוציא. אז אתה אומר, אבל לפחות לאנשים שבאמת נורא רצו את האלבום, לא משנה אם זה דיגיטלי או לא, לפחות אתם יוכלו לרכוש את זה במחיר קצת יותר סביר מאשר לשלם אלף ומשהו שקל. מה אנחנו שומעים? מה אנחנו שומעים? אנחנו שומעים משינה. מפלצות התהילה. עד עכשיו זה היה מעצבן, עכשיו זה נכנס. 't okay sha אנחנו ממשיכים עם משינה ומפלצות התהילה, קודם כל כי זה טוב, ושנית כי יוני עסוק עכשיו בניסיון להוציא את התקליט הבא מתוך העטיפה, וזה גם יופי של תקליט. אהוד בנאי, ומה אתה רוצה לשמוע מזה? כן, אלבום של אהוד בנאי, גם כן, מרצה חדשה, אנחנו בעצם נשמע את הרצועה הראשונה, בצד א', שנקרא סרט רץ. סרט רץ. אז קודם כל, אנחנו נוריד לעיתנו את משינה, ועכשיו אנחנו ניתן את אהוד בנאי. אנחנו נשארים באותה משפחה בעצם. נכון. נכון? כן, בנאי. בנאי את לא? מי יובל בנאי לאהוד בנאי. נכון. הבאת לי גם מאיר בנאים באותה אי... לא, איתם? זה באמת חבל, זה היה יכול להיות יותר מאחורי של טריו. טוב, בואו נאתגר אותך לקראת אחת התוכניות הבאות, אנחנו נעשה ספיישל בנאי, מיוסי ומטה. או, או, או יש הרבה, אה? כן. יפה. זה ישרבה. הנה כבד. <עוד> <עוד> <עוד> <עוד> על מסך הכסף הגדול, הכל פתוח. נדהר למערר הפרוע. זהו ליל הסדר, ואנחנו חוצים את המדבר. הקשיבי, איך ברדיו מנגן ג'וני גיטר. נילי יד, תני יד, תני Zerunof, yadudti Hatsagot, yomiyaoak Bekul nuhali Chalom amerikai Begwanei LSD Arapheon Al gashir hazeh Ve'al hamefats <laughs> Zeretramat Zeretramat לאורך האוקיינוס, ביום סתם הפוך ואני מחושב, מחושב, מחושב לא יכול לעצור בתינרת לתחתית, במנהרות דמויות, מדרגות נורות בין המוני אנשים על מסילות הברזל המתפצות לאין סוף תחנות אולי נלך לשמוע את הארנב הלבן בחור השחור חשמל וספיד ישר אל תוך העברית חלום אמריקאי עוד מעט ייגמר ואני אתעורר במקום אחר סרט רץ, סרט רץ לא רק הסרט הזה רץ, אנחנו גם רצים לקראת אה, סוף התוכנית אנחנו נספיק לשמוע לפחות, לפחות עוד, עוד שיר אחד, עוד תקליט אחד. לא את כל התקליט. לא את כל, כל התקליט, השיר. בוודאי. אנחנו צריכים לשמוע משהו גם לפעמים הבאות. בדיוק. כן. אחר כך מה יהיה הטעם? צריך נכון. להשאיר את האנשים במתח. אנחנו לא נחכה <עד>, עד היום הולדת הבא שלו, <עד> שלך. נכון. באמת, זה לא... טוב, מה אנחנו הולכים לשמוע? אז עוד תקליט חדש שיצא לו מזמן, שלמה ארצי, כרטיס ללונה פארק, תקליט כפול, מאוד יפה, גם תמונה מאוד יפה של נוסטלגיה של הלונה פארק okay. בתל אביב, mm -hmm. עם, עם התמנונים, איך זה נקרא, כן, עם וכן, אנחנו נשמע, אם כבר נשמע, את שלמה ארצי בשיר כרטיס הלונה פארק. Your wish is our command. שלמה ארצי. מגיע. עם המגבת? אני חושב שהוא זרק את זה לקהל איכשהו. לדעתי יש לו ארון שלם של מגבות. השעה עכשיו היא 14, 53 וחצי. השומר שלו נשאר לנו עוד הרבה זמן, אבל אנחנו ננסה לשמוע כמה שיותר. we're gonna come If estipary, so to I am disappointed I'm sure I asked you to love you in all places The word ass Saved out of theàng And all the love It's איך בכית, את לא הכרת אותו ממש, וברם קולים שמענו שיר. איש המוות, איש המוות, אלוף נועה. הוא עזב את, הוא עזב את החיים. איש המוות איש המוות על אופנוע. ואני הפתחתי לך לארוב אותך. קניתי לך כרטיס לרכבת השדים עם כל המיואשים שחושבים שהחיים הם מין טיול כזה מוצלח ללונה פארק. To most price tag members <laughs> Were here, Dort and Der prazer To plate, <laughs> declare to you In case there were machines We were arrains counties were removed And wearing fees By buying or looking וראינו איך בעיר שלמה לוחם שם איש הכל. וברמקולים שם אנושים. איש המוות, איש המוות על אופנוע. כמו שאנחנו תמיד אומרים בתוכנית, לכל דבר טוב יש סוף, זמני. זמני, זמני, עד לשבוע הבא, שאז תהיה לנו תוכנית חדשה של מעדן וילין. יוני בגן היה כאן, התארח, הביא דברים טובים, כרגיל. כרגיל הוא מביא דברים טובים. משה ירונסקי היה כאן, גם מביא דברים טובים, כרגיל, כן. תמיד כאן, כרגיל. אז רובי ישב פה, הייתה לנו גם אורחת כאן שישבה. נכון, באה לסקר את התוכנית. אנחנו נהנינו, מוישה, מאוד. מאוד, בהחלט, כן. נחכה שיבואים דברים נוספים. לא, הדברים, יש מפקיד דברים. מהדברים שלא, לא השמענו היום, אפשר להרכיב עוד תוכנית, ואכן תהיה עוד... ואני אנסה להשיג את רוני בראון, לשאול אותו לגבי... אם יש מפעל או אין מפעל. אולי תעלה אותו לשיחה פעם הבאה. זה דווקא מעניין. אני אדבר איתם, רוני. טוב, חבר'ה. נורא שמחנו שהייתם איתנו כאן באולפן, נורא שמחנו שאתם שם בבית, מאזינים על גלי האתר, כמו שאומרים, וגם באינטרנט, כי אנחנו גם באינטרנט כל הזמן, ואת התוכניות האלה אנחנו מעלים אחר כך גם למיקספלארד וגם לאתר לעיתון קום ולעוד אתרים ששווה אה, להיכנס אליהם ולשמוע. אז נתראה בשבוע הבא. Okay. ויום okay. הולדת שמח! תודה, ומזל תודה טוב ובריאות טובה ליוני ולמשה. תודה רבה. אהרון, שכחנו להביא את העוגה. אתם מוזמנים כולכם לכוסית וחשבוני. מש... נשכחה בחוץ כן. לדעתי. אנחנו נאכל את העוגה מיד כן. אחרי השידור. כן. ואנחנו נשאר עם שלמה ארצי והוא יגלוש עוד מעט לשיר הבא והכל יהיה בסדר. בטח זהו בשבוע הבא, כדאי גם בשבוע הבא, יש מעדן ויניק. ביי. ביי, ביי. מתנחשות בגבול הים נגל וברמקולים שמענו שיר. הישמענו קיר המוות על אופנות איש חדש יישא הלילה על הכיר. רדיו קסם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 רדיו קסם, 106 FM, מהמכון האקדמי-טכנולוגי בחולון.